Дом те, Мелков, последната пасха. И настана денят безквасници, когато трябваше да се заколи пасхалното агне. И прати Исус Петра и Иоанна, като им рече. Идете, пригответе на паска, за да ядем. А те му рекоха, Де искаш да приготвим? Той му отговори. Ето, като влезете в града, ще ви срещне човек, който носи стомна с вода. Идете след него в къщата, дето влезе, и кажете на стопанина на къщата. Учителят ти казва, Де е стаята, в която да ям пасхата с учениците си. И той ще ви покаже горница голяма по Стуана, Там пригответе. Като отидоха, намериха, както им бе казал, и приготвиха пасхата. Лука 22, 7, Когато започнаха въздушните нападения над града, учители излизаше всеки ден на планината с група ученици. Той беше сериозен, почти наговореше и прекарваше целият ден горе. Каквото и да беше времето, учителя възлизаше с отмерени ритмични стъпки. Някаква важна работа извършваше той в дълбоко мълчание. 42 пъти възлезе учителя на планината. Движенията в материалния свят, проникнати от духа, имат магическа сила. Когато разрушенията засегнаха града и страхът, паниката и ужасът обхванаха хората и легнаха като тежък поклопак, учителя каза: Тук вече няма условия да поддържа човек връзката си с Бога. Да излезем. Той каза това сериозно, тъжно, като че казваше «Тука няма въздух и слънце, да излезем». Тогава учителя се отегли с група ученици в близкото село Мърчаево, в дома на един от учениците, темелко. Учителя създаде тук малък свят, над който небето беше ясно, слънцето грееше и можеше да се диша свободно. Вълните на бушуващото море се разбиваха в неговите твърдини и бяха бесилни да нарушат светлия мир, който царуваше. В тези усилени дни много хора намираха тук убежище, подкрепа, утеха и насърчени, почерпваха сили да издържат изпитанията. Това е отразено в разговорите. Изворът на доброто.